امید مخترمات از انکو دوالان مطی توسی بخمس سید دورا تفسیر قرآن دا ایکسو تیس نمبر کی سج چپر ماحلہ بلرخیر مرغوث کی پر پچیس نو دو دارا ایت کی شیر دیدیل من دی ایدو دی دی دی پتر ایس آتای اشار دیتو اید سنت کی سجر دکان نمبر تئیس عبد الرحمن بازا نیز دیمین چو جاگیر اراد سوالی شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اغه کون څه یې سره تړلې او د کون څه یې سره بیا په بډا کې ور کړو او اغه کې چې کوم ننو اخرت پټ کړو خاطه چرالو پاتاو لګیدا هات ابن ابي بلتاه رضی الله تعالی عنہ له لګلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه او نبی عليه السلام دوی اجازه مال راکا به منافق دې زده سر و هم تیز ختمو مې نبی عليه السلام ته یې شه اغه نه تاسو کوغه تخپل اراده وي زما جی اس مقصد نو زما صرف سربدا مقصدو چې ما د خپل نسبیان بشکول غوښتل خپل اهل او عيال هغه میچ کم ده نو اعمال و غیره د بچو د حفاظت لپاره ميدادار کو نبی عليه الصلاه والسلام حضرت عمر توي عمر غليشه ما یودریک لا لا لا ات طلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسه پتہ دا چهلار ابو لذت کم خلق بدر ته حاضر شوه الله غیتوی ویلی دی وتا اعملوا ما قد غفرت تاسو چې عمل کوي کا ما تاسو تمافي کړې دا صح وخت کې د نبی ملګرتیا کړو الله اکبر دومره لوی کارو صحابی کله ده او چې دا ریته مشرکین ته ډیره فائدت لا و صحابی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر توي عمر غله ش تنقید نکي او خلب نن کولا ده حضرت عمر غن تکس جلیل القدر صحابی هغه نبی علیہ السلام وایي صحابی بارکه خلکلاونه کی الله اکبر او د نبیله السلام په سوحاب او دومره ده دیو ددی خو پامبر وای من اظ فقد فقط آزانانی چا چې دای تهبده دو دی دی دا ما ته ویللی دي ماته ویللی دي تا حضرت عمر ته اجازت نه کوي او د نن زمانې د سووار لسمېصدی منګکان چې مدرسسه لدينی د کالی جو او دنیورسټو میتیازې ذهن کې پریل. ار خلق را فازي ماستران او اغي چکم دنو صحابه اوپر څه کلم چت کی یدي ماستران او صحاک جوړیږي لا د صحابه ولوي مقام نه او د حاتب ابن ابي بلتا د له کارنامه دي یوه جنگ بدر کې شهید شوی چې بدری ده بل نبی عليه الصلاه چکالا مکو قص بادشاہ اوت خاط لګر د مصر بادشاہ نو هغه له رضی الله تعالی عنہ وړه او پلار باندې چکال روان دی ازل حلیفې مقام ته ورسیدو زل حلیفې مقام ته چکالا ورسید نو درې تنه خمس الله راغله ده پسې نغایو تا وی ویبنګ تا په سې ډیر أغلی خو مونږه هغه نه به په سره أغلی او هغه وژنو د وی خط خوړمه خذری گاول د دې کارنامه کومه دا پیسې لکم او ته ها وی یالا هغه یو کس چې کوم نه یو قاصد روان کلی می سرتا وی رازای هغه ګورو راوي تاسو تقسیمو ما چې هغه قاصد ولا روانيونی یوې ته جدا کوم وی دا غو تلاش وکړ دی ول نیاو تاسو سیراب اغیت نه جدا کاو اغیت یو طرف تک چاغه بوت وراثت تاسو دی کینوم چاغیا خو بوت اغیل ته مردار کاو نو دی بل په سراغه ته وراثت تاسو دی بل طرف ته وزم چاغه لار وته نی اغيل ته بوت مړی کاو بیا رې بل په سراغه اودې आवाज دال تکه ناشتو دیم څخه کم نن مردار کا درې واره مړکلو دا غی خاتب ابن ابي ولتا رضی الله تعالی عنہ هغه خاطو مقوقس بادشاہ د مصر تابع اورل ده نو دا چې کله دا کار او شو الله رب العزت آیاتونه راولېګل چې د مشرک په فایده کمزي ګوره صرف صحابي اراده سو ده بچو او د مال حفاظت خو فایده مشرک توا الله زورونه ورکې چې دا شکار بیا مکووي یا وهلهځ نه آمنو یا له نهمننو اعلان موقاته او دیمان خاوندانو لا ت تښیزو منی تاسو دشمنان زما او دشمنان خپل او ل یا پهدوستیبان د تولوکوونه اییهمم بل مودده په داسسیال کې چور تاسو دا مبدل بن هم دی او بدل بې بیا اغ تو سرروونهلهم بل مودده اوې بدل اجتمال شي دول کو نہ الیہما فدا سال کې چوغور دوي تاسو اغی تا بل مودتی دوستي او محبت وقد کفرو بما جاء کو مو تا کی سره د کفر کړه له پاس باندې چراغلی تاسو تامین الحقی د حقنا واستاس قران نو بیا اول سبب د مقاته اې واستاس قران نمنی نوبیا ور سره اوله دوستي کوي دوستانه مگر زوي یخرجون الرسول ا دیم سبب د مقاته اې دا جوړ و سره مو او سره او کو ی خریجو ن رسه یست د پ مریفااک ل تاسو له ان تو میو ددي چې تا سومان را وړی دی په تو دله ان کو تو مخاره جوتون ک چری تاسوچ ځ په جاد دپاره په لاره زما کې و ب غ عمر تی و غ عمرضتی او دپاره دلهټولې د لټولو زما کتا سوداسی ای نو فلا تاتخزوهم اولیاء اجزا محذوب تر د شرط بیا دیل دوستان منی وای تو سرونا پدا تو سرودا یعنی راز کوي تاسو اليهم دایتا بل مودتی دوستي د ساب سره د مال بچ کول اراده اراده او اراده داو چې خپل مال او د بچو حفاظتو کی او خپل نسب ال تشتن سوک نو هغه بچ کول غختل ودل تاسو راځي الفاظ الله راړي تاسو رونه اليهم مل موده راز کوي تاسو پټوي تاسو غيتا بل مودتي دوستي دوستي وته پټوي الله اکبر نو ټکم ساړه وسره اوسلېږي د امریکې چاغې سورې ظلمو کوو اده وي بوشت خيرې مو کوې زمونږ مرکز بیا په امریکا کې روانيږي تا مرکز دې الله تباو برباد کيده امریکې سرا تا مرکز دلته کې الله مردار کوي او تاسو لپاره کې ټولل تنه شي هر بیا نو و انا اعلم بما اخفيتم حالیا او حال دغه چې په پم تاسو باندې اخفیتم چې پټوي تاسو په تاسو باندې چې سر غندوي تاسو او هر چا سو د چې وي کدا کارستا سنا نو ته کی سره ده خطا شو د لاري نه دای غلطی کړی دا او دا نو پکار ای اس قفو کوم دریم سبب د مقات ای ای اس قفو کوم کچاره واسه برشي پ تاسو باندې یكونون ویبدای تاسو د پاره دشمنانو سارستانو دشمنان بوین تاسو سره والی دوستی کوین و یابسو تو سالرم الادت تول و یابسو الایکمو اوګدوی بالا و یابسو الایکمو اوګدوی با په طرف تاسو باندې ایدی حمله سن خپل جنگ به در سره کای وال سینتوم پنزم سبب اوګدوی واجب خپل بیسوی په کنزلو سره بدرادو سره ای کدا واسه بر شنو دابه کوي وا ودو شپاګما يلدا مقاتایه وا او خو خوی لو تک فورون شو کو تاسو لن تنفعوکم ارحامکم او ما يلدا مقاتایه تاسو د خپل <سؤال> ولی او اولاد ګرداو بیا تاسو لا فائدہ درنکی لن تنفعوکم هرگز به فائدہ درنکی تاسو لرا ارحامکم خپل <سؤال> ولی <سؤال> تاسو ولا اولادکم او نارښت اولاد تاسو پر از د قیامت باندې یا سویلوبای نا کوم فیصله بو کی په ما بنستا الله تعالی په ما من تاسو کو الله تعالی تاسو باندې چتا عمل کوي لیدوم کړي قد کانت لکم اسوتهن تحقیق سره مثال مومنان اوتا ګورې ابراهيم تو ګور کنا اوه څنګه بای کاټ کړه تا څوم دا سی بایکاټوکي تاکي سرادس تاسو دا پاره یو نمونه هستاپ ابراهيم عليه صلوات و سلام په طریقه د ابراهيم عليه صلوات سلام کې او آ که سانو کیو شو د سره حال کله شو هغه خپل قوم ته چې به شک منګا بریو به زار یو موږ د سړه ټول د ټول منګا به زار یو تاسو نو دا اسنه چې عبادت کوي تاسو مون سیواد الله تعالی نه انکار کړه انکار کو منګا به د تاسو یا انکار مانگا بی کم ای بی دین ای کم دین ستاسو بانده او زایر شوه ده پا مابین زمگا مابین ستاسو کی دشمنی و بغزل را همیشا تر دی پوری چی تاسو ایمان راڈی پا اللہ بانده یک کی آوازه تر سوچی مو ایمان ندر آولین زمگ ده سارا توڑ ده توڑ ده سارا دیوائی جوڑ ده جوڑ ده جوڑ پا مخاقص کرده نا جوڑ تا میشا جوڑ ده چه تبا کل جوڑ يلا قوله ابراهيم مگر هغه و نه دی ابراهيم عليه السلام دګه دله اوسوی حسنه نشته د اوسوی حسنه استثناء ګور ابراهيم خپل بلار تویل دی لاستغفرن لکا هو الله و دی خبر د خبره تم ګور د زهور د پلار نا چې د پلار حالات اطله نو ظایر شوید د هغې نه مخکلوناغ کې اوس حه نشتې او سو حانه باکټ کې ددلله الله قول ابراhimه مگر نهدي براhim لی صللات او سسلام پلار خپلته چې خامها بخشش به اوغاړم زستا د پااره وما عملیککو او مالکن نهیمزه لکه ستا دپاره دله تعلا د زاد نه منشین زره برسه شي را بهنایره زما اے رب زمنگا تو الیکہ توکلنا خاص بتاوانی باروسہ کړیږم گا خاص تا تا راګر زمنگا خاص تا تا دی واپسی خاص تا ته واپسی اے رب زمنگا دوआ ته تصبوت <تصفيق> اے رب زمنگا ما ګر زمنگا زائد اش مای زائد ازمائش د پاره د اګه سانو چکو پره کړو او باخناو کی منګتا اے رب زمنگا بشکته زور او حکمت والا خامخادس تاسو د پاره په دای کې یو طریقا خيستا ده پارد آغا چای الله اللہ چی اریگی دالتا لا نو درست داخیردنا اوار چیا سوگ دی چی ارازو کنو بس بیشک بی اللہ تالا غد بی پروازتای لشو زاتو عسل اول دا دویم باب او پا دی اول آیات کې بشارتو عسل اللہ عاس اللہ قریب ذات قریب لچل اللہ تعالی او ګرځي په ما بین تاسو په ما بین دا که سانو کیچې دشمنی کړې دا تاسو د اغای سلام موداتن مینا محبت تاسو په ایمان سره تاسو اوس او وکئ نو چې تاسو چا سره دشمنی کړې دا نو په سبب د ایمان هغه بس تاسو ملګری وګرځي والله هو قادر الله تعالی قدرت والے دی والله هو غفور الله تعالی با فون کې مې دی لا ينهاكم قانون اول او قسم اول د مشرقینو مشرقین هغه خلق چې هغه تاسو سره جنگ نه کوي او تاسو باسی نه نو که تاسو هغه سره احسان کوي او انصاف کوي نو خیر ده او کوي وسره دین مولا نه منې کوي یو قسم د مشرقینو دا او تدسیم د کفارو شوروش دا وسو لا ين حا کوملا نمنه کویتا صلی الله تعالی د اغه کسان نه چې جنگ نه لري کړه تاسو را پدین کېونی ایسته تاسو لرا د کورونو ستاسو نه نو نو نو مونا کوي د دینا انت بر روحم دا چې تاسو نو کوي تاسو دا غي سرا او انصافو کوي دا غي سرا, انصافو سرا. انصافو سرا. اللہ تعالی منا انصاف کوي ليهم په تراب دا غي نه غي سرا بهشک الله تعالی مینا کوي د انصاف کوم کو او کوي وسره احسان چې کم خلق دا سرا جنگ نو غے سرا و بیا احسان کمو اوک نو غرے او دا گے ملگر تیا مو اوکڑا نو ظالم می بیا دیم قسم نو کفار او د مشرکین نو ان ما بے خبر دادا منہ کیتا صلی اللہ تعالی دعاء کا سان نہ چ تا سرا پر 12 دن تھا سو پر او 20 تا ا سو دو کورن تھا سنا او امداد کڑے کوم پوتل استا سو باندے انت ولہم دا چ تا سو دوستیو کیدے سرا د دین مولا منہ کی دای سارا بدوستی نه کوي او چاچی دوستي وکړه دا دای سارا فاولا ایکا داسبتون والا دا یا او مذالمون د دې ظالمان يا ايها الذين امنوا او د ایمان خوندن قانون مؤمنانو دا یا ای او الزینا من او دی ایمان خامدان وی زاجاکم المومنات هر کله چرال التا تا مومنان كي جرت دا دا و و زنانا په دا سیال کی چې هجرت کا اون کی وین اواله مساله مومنان هجرت وک نو فم تاهنوهن امتحان وک په دی باندې د پاره بیمانهن الله تعالی په دې ایمان د دې زنانو باندې فین پس کچر معلومه کړي تاسو لرا مومناتن مومینه چې دا ندوه ما مساله فلا ترجعونا مواپس که ویتاسو دی لرا کفارو تا, با تا دی با کافرو تا بیانو واپس کو دی بدلتا کی دره ما مساله لاغونا ندی دی حلو لهم حلال دی کافرو دپاره پارا هم او ندی دا کافر یا چې چه حلال دی لہونا دی مسلمانانو زنانو دا پارا دی دی یوبل دا پارا روان دی نو چې ندی روانو نبی واپس کو دی کافرو تا وآتوهما انفقو ها خزمو تی نڅه کم خرج اغه کړه د مہر و غیره ور کړې د خزله اغه دی ل ورکا وا اتوم ورکیتا سو غیره را ما انفقو چې خرج کړي دي اصله مساله ولا جنا حلیکم نشته ګنا پینځما مساله والا جنہان نشټه ګنا په تاسو باندې تاسو دا چې نکاح کوي تاسو د دې سره هر کال چې ور کوي تاسو د دې ته ماهرونا ددې چې مار والا ور کوي د کافرو نرالا ال تکي ګاگر کا خاوندې بس دا نه ښه اس اعتبار نشم مسلمان شو نکاح ختم شو دا سردار نه نکاح کو سره تاسو نو مار والا ور کوي نکاح سره کول شي والا او مې سره وې تاسو مهی سره وای تاسو بیا شامل کاوافره نکاد کافر خذو یا تعلق د کافر خذو واسالو واسالو او مطالبه و تاسو ما دا غصه انفقتم چې خرج کړي وې تاسو او مطالبه دیو کی دا کافر دا غصه چې دی خرج کړي دی تاسو خذا کافر دا نباس تاغه سرا آغا تعلق باقی نور مپری دئی ختمہ کئی دئی سر دا تعلق آن که کافر و سحزی نو دا آغا تانس تکم خرچہ کړي مهار و غير ادارې مطالبه کول شي دا حکم د الله تعالی له پیسلامو کې په ما بین تاسو کې الله تعالی په هده حکمت والا و اينفاتكم او کچري لاړ شي شيئن بازه من ازواجكم د بيبيانو تاسو نه ال الكفر كافرتا فعقبتم تاسو پیرا پی ستاسو پیرا پی اغلس تاسو پیرا پیرا اغلس تاسو خزي کافر سنتلي وي نو فات الذين ذهبت ازواجهم فئات الذين ذهبت ازواجهم فسورك یا کسان لرا چتلی دی بی بیانی دا غی په مثال دا وسو چې دی خرج کړی دی الله اکبر ستاسو پیره رااله او د کافرو نو څوک خزې و غیره را لې سورۃ کې او اغی را نو چې کم تاسو خزې تلی وی نو چې د کافرو غ را نو بیا چې هغه کم مسلمانانو خرچ کړی وی نو اغی لا غ ور کړی یا فعاقبتم دیممانا فعاقبتم که غنیمت حاصل کتاسو فآتو لذینا پسورت دا نقز معاہده کدامان دا نقز معاہده وشوا غنیمت تاسو حاصل کتا پاس دا باشو مانو شرح اخو فاقبتم او غنیمت حاصل کتا سنور کیه آ کسان لرا چیتلی وی اغه ما بی بیانې دا غی په مثال دا غا چې دای خرچ کړی وی وتق الله وی رېګه د الله تعالی ذات نا چې تاسو په باندې یقین کوون کی ای یای ایو الذین امنو مشروع ید بیات او قانون نبی علی صلاتو والسلام او امیر تا یا ایو انبی او پیغمبرې فاکو هر کلا چې راشدات مومنان زنانا او بیات کوي د سره په دې باندې الله یوشریک نه چدای بشیر اول شرط بیعت الله یشرکنا بالله شدای بای صدر نگر زید الله سرا شاین زرا برشه شای. دا اول شرط دا بیعت ها اس بیعتو شروع شید خانکاگان کولا دی پیر ژ پکیدنله مشرک ناز تنو بیعت سکی دا بیعت دا شرایط تی یودا چه شرک او شرک تمام اقسام دا شرک ابوت یو یوق دی آ دا وی لیکن نن وخت کې کم شرک تعداد ټول ووته ذکر کړي شرک بالعباد الصالحین شرک بالملائک شرک دا ټول وو ذکر کړي مشرکین بالملائک مشرکین بالعباد الصالحین دا ټول ووته ذکر کړي دا بنه کې دا بنه کې دارنګې شرک اعتقادی بنه کې شرک اعتقادی بنه کې اول دا شرك في العلم شرك في الشرك الدعاء شرك في العبادة دا ټول شرک په تصرفو دا ټول بنکه او د ټول کې ولی نبی پیر فقیر د ایسوک بد الله سره صدار صدرنګرځه دا بنوای چې بغیر داس بابو ولی یوري بغیر داس بابو نبی یوري هغه را رسیدې شی تصرفات کولې چې دا ټول بوته ذکر کړي دا نه چې خالقۍ دې چولی, و لو لو دی چولی و دی پخان و او لولې خالقۍ دې چولې نه سي په خانکاګانو کې ټول بدعات او د شرکيات مجسمي دا بدعات شرط اول ده <تصفح> اللہ یو شرکنا باللہ دا چیز سدار بنگر زیدہی دا اللہ تعالی سره شیئن زرابر سے شیئن و لا یسرکنا دویم شرط و لا یسرکنا او غلا بنکوی و لا یزنینا دریم شرط و لا یزنینا زنا بنکوی و لا یقتن اولاد اونا سلو رم شرط اونا بوجن دی اولاد پلو و لا یعطی نبی بفتانین او راتلل بنکوی دی پا تومت سرا پنجام شرط یافتاری نه چډړ کړي دی لاره باینه اې دی حنا مروان دې د خپل لاسونو وار جوړې حنا او د خپل خو خپل نه د خپل طرف نه جوړ کړې تهمت باندې لګې او دا ټولې بیماری په زنانه کوي غلام زنانه اکثر ډېره کوي دا په دې کې ډېره دي دانګې چې کوم ده نو ازک حدیث کراځي ما ایالات الممیلات دا خلق به پیدای زنانه پیدا, پیدا شاو زنانه د کامه قیا او دنا قله عقل د وج کېدو نههغ کې دا مرز لګ ډیرويله یا قتون نه اوله دا نه به وې د یلا د اوات خپلو وله یادتی نه بښانین د بښان ما د ځنا او کې ډیره زیاته و دا جوونې د له ډیره زیاته وري ایله چېسه چلو شي نو په داسې پاکو پاککو باندې دروغ جوړ کې چې خاله او تصور کې دم د غ په باه بیا داسې خبرې نه ولا ياسينك او نا شپغم شرط ولا ياسينك او نا فرماني باندې کیستا في معروفين به يسوقرد دینكي يسوقرد دینكي فبايعونه نو پس بياتو کړه دای سره او باخنه او غواړه دای د فراد الله تعالی نن را تکمیل لبیات به شک تعالی بهون کې مهرو باندې اکبر او نبی عليه الصلاه والسلام چې و بيات کاو نو حديث عضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واللہی ما مصد ید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ید امراءت قطو ولیکن بایعہن بالکلام نبی علیہ الصلاة والسلام لاسو دیوی زنانا شریم دیوی زنانا دیوی زنانا دیوی زنانا دلی اگری سری چی بیعت کڑو نو پا کلام کڑو دانا چو د زنانه سره پیران نگیای پنجاب کې ورشا په زنانه او لاسونه وای د زنانه سره شپې کوي دلته په دې ټانکوي کې داسې خلک شته چې هغه پیران پیران کورونه تراولې داسې خلک اوسم موجود دي دارنګ په دې مرغوس کې اوسم داسې خلک موجود دي په دې کلابط کې اوسم داسې خلک موجود دي چې هغه د پیرانو سره تعلق دی او دا غینه پر دې ماته کړې دي دا چې ګمندو حرام او ناروا دي بهشکه الله تعالی به انکه مې رو یا ایو الذین امنو یا ایو الذین امنو او دی مان خوندانو زاجر پمواله د مشرکین باندې او دی مان خوندانو تاسو دوستیمه کوي دا قوم سره چې غضب کړي دی الله تعالی پای باندې تا کې سره دای ناو امید دا شوی دی د آخرت نه لاکا څنګه چې ناو امید شوی دی کافرو مین اصحاب القبور لاکا څنګه چې ناو امید شوی دی ا کافر ا کافر یعنی قبرن والا څنګه قبرن والا ناو میده شوی دی نامین بیانیش نو ا نو دا رنگ دا کافروم ناو میده شوی دی اللهم بیانیش او د ایمان د اخد یسو من الاخره من, من ایمان الاخره د ایمان د اخرت لکه څنګه چې کافر چې کوم قبرونو تر غی نه دی یا يا قد یا من ایمان الاخرته کما یا یسل کفار الله اکبر او کفارم دغه کفار شولې فلم عہدې شو دا کافره دا نه امیده شوی دی ایمان بالاخرات نه لکه سنگه چه دغه کافر ناومیده شویدی دو پورتکولو من بعث اصحاب القبور دو پورتکولو دو قبرونوالنا و قبرونوالا بای نشی پاسولی غینا ناومیده اندیمان نام ناومیده دی ندوستی ویسرامو که یادا قد ییسو محروم شویدی موجوده کافر کما ییسل کفارو لکه سنگه چه ناومیده کافر او میم با بیان شیده الکفار نمانا حاصل بدا شیده چه موجوده کافر هم ده ثواب نمحروم دی او مخ که کی مخ کینی کافر اغام ده ثواب نمحروم ده ثواب نمحروم شوی دی اغایا محروم دیا محروم دا, دا توجیهات مشرکین را پاس نو اهل زیغ نو اغای فکر دا توجیه اکلا اهل زیغ مشرکی نویوی مولاد غم پا که دا کرده زن تلوشی حلدیس وی اغام دا کرده دا وی قد ییسو من الاخرت کمایی اصل کفارو من فیوزات اصحاب القبور من فیوزات دا فیضونو او دا فیض حاصلو د قبرون نو کافر نو میده دی او من استعانت اصحاب القبور دا امداد دا اصحاب القبور نا او گور ای چه کافرونو ابا دا قبرونو الا امداد نمانی دا لوی کافر د خپل چې دا توجیه کوي دا د صحابه سلاف الصالحین نه کله دا او د دین محمدی بنیاد دی استلی په دې توجيبان او دا د قران د نصوص قطعیو خلاف ده او دا توجیه خپل چې کمنو دا شرکی توجیه او تحریف د قران ته يهودي تحریف ته چدا دا کړی ده امتیازات د سوره تو سوره ممتاز په دې چې د نو سره دوستي مکا وی دارنگے اتسام دو مشرکین ذکر قول پہ اعتبار دے تعلق حکم دو مہاجرات زنانو ذکر کو دارنگے شرائط د دا بیعت ذکر کول پدی صورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم سورہ سورہ صف 61 نمبر دے ترتیب کے پس دو سورہ ممتازہ او 109 نمبر دے 109 نمبر دے پس د سورہ تہاب نوزول کی عرب دما قبل سورہ صراپ گنوں جو بان دے ال تے د ذکر کر کلا چھ د بھائی کاٹھو کلا کافر او د مشرک سرا ندلتا نمونہ ذکر کئی چھ من بعد امداد کو امداد نحنو انصار الله ال تے تکلیف د باطل فرض تو ذکر کاو چې باطل فرض ته وبالتالي تکلیف درکې تابو باسی د کورونه نو دلتا وای چې دا تا تکلیف غره خبردار موسی علی السلام ته رسول وخت نه شي مساله کې زوستيونه کې داننګي آلتا دا ذکر کلو چې زاجرو فافعل الشنیع او باندې نذلتا زجر دے پا قوالی شنیع لما تقولون ما لا تفعلون داود سوره زجر مومنان تا عزجر للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون وترغيب الى الجهاد مع ذکر دعوه توحید زجر دے ا مومنان تا چکم خبری کای کم خبري و اينو اكار بیا کينه او ترغيب ال او ذکر دعوي توحيد خلاصه د صورت صورت کې درې خطابات دي پس د ذکر دعوي توحيد نه اول خطاب عاده آیات نمبر 2 نا تر پنځمه پورې او پای کې دعوي خلاصه داږي جاهدوا ولا تقولوا مثل اليهود جاهدوا ولا تقولوا مثل اليهود دی یہود پشان ویناغانې مکوې جهاد کوي هلای شاه وی دی یہود پشان نام وای چې بس مونږه نه کوي جهاد انکار نه کوي د جهاد نه ذین خطاب لازم کې ذکر کای یا ایو الذین امنو هل ادل لکما لا تجارا تنجیکم من عذاب الیم تو منو داي تفصیل بیا ذکر کای مانسه جاهدوا ولکم البشرا بالنبی والنعم الاخرویات والدنیویہ جہاد وکئی ستا سو د پار زیره پ نبی علیہ الصلات والسلام مانئ او نعم الاخرویہ او دنیویہ او بدل در کو ما خو جہاد وکئی درم کتاب یا ایو الذی دا من کون وانصار اللہ آیات لمر سورہ السمکی آئے کی ذکر کئی او داغد خلاصده جاهدوا مثل الحوارین زیاد کوي په شان د حوارین سبح لله تسبيح بی یانه بی د خاصه الله د پر هغه څه چې پاس مانونو کوه ا څه چې پس ما او دا الله تعالی زورا ورده حکمت والا یا ایو الزینا اول خطاب جااهیدو ولا ت مثل اليهود ل د یا ایولله زی دامن ودي من خاوندانو ل ما ته کولو ناای ولې کوي تاسوخ خبرې ولې داې کوي تاسو د غ لا تفالونا چې بیاې کوي نه کاوره مقطتن ډېره اللویا دا په پېبار دغې پنیز دله تاال بندې دا چې و دا کوي تاسو د غ سر چې بیا کوي نه ان الله بشک شله تعالی مینه کوي دا کسانو سره یوقلونا چې جن کوي پلار تاکه صف در صف پر سب سب کی علاڑی یا صف فن پر صف کې سب د زیاد کی علاڑی الله تعالی مينہ کوي صف یې څنګه ک گویا کې دی اللہ د دای خلکو سره مینا کای مینا د مجاهدینو سره و اذ قاله د صحابه لڑن والے نه تھے صحابه نے ہتھیار نه اٹھایا تھا صحابہ تو پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے داسه لگیایا تا پاگل وایا دراشو ګور قران ګوراء او شکر دے چې د لفظ قران څه کرکې یو قاتلونا جنگ کی قتال گینه دیلابم د خپې او جوړ کړه د جمدہ د مراد مجاهده لکه څنګه چې لفظ د jihad کې تحریف کای خدا لفظ قتال شکر د چې خدای ذکر کړي ګرغخان دین باندې کوم تحریف کړه او اذ قال موسی نمون در ترک jihad د يهودو سن ویلو او اذ قال موسی ارکلاچي موسی عليه سلام خپل قوم ته یا قوم او قومه ما ني ول تکليف را کوي تاسو مالرا را تکلیف په ترک jihad سورې مائده کې وته شوی وی رازای ک سره لړ شي فظهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون نعطي لما توزونني ولدى خبر پزول کوئي وقت تعلمونا أو تحقيق سرطا سوپوئي پدباني چه بيشاك زرسول دالله دا تعالى يمتاسو طولتا فلما زاغو پسار کلا چه غي إرادة دكا غي دوكلا ديماننا نو كا غقل الله تعالى قلوبهم زلونا دا غي ده هدايتنا أو الله تعالى هدايتنا كي قومنا فرمانتا ترغيب ال القتال او ترغيب اتباع پیغمبر پاک تا زکه غمو بشر هي دي اي ساده او هر کلا چوي ايسا عليه السلام صلوات الله عليه السلام زوي د مريم چه بني اسرائيل او بهشکه رسول الله تعالی ممتاز و تصديق کرن کې داسې مخکدي زمانه د مخکدي زمانه یعنی تورات نه او زيره وار كون کې هم به رسولن پداسي او پیغمبر باندې یا تیچی رازی با منبادی رست زمانا ننبای دا احمد اسمانونو کی ننبا محمد رسول <سؤال> اللہ احمد و زمکا کی محمد فلما جا اون پس هر کلا چراغ بلب ینا تی پو از یاد سرا قالو ای ها سحر مبین دا جادو سر گند اوسوک دړي رات زالم دا چانه چي جوړه ک پاللا تعالی بندرو او حال دا وی چي دے رابلل شی اسلام تا والله لا یهد القوم ظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم تا یریدونا غادی دای چی مړکی اغا دین د الله تعالی به افواههم رناد دین د الله پخلوخ پلو سرا او الله تعالی پورا كون کې د دین خپل دې والو کاري هل کافرونا اگر ک بدغني کافران کافران بدغني الله اکبر الله وای الله د خپل دین پورا کوي وکافر بدغني او چې کافره بدغني نو د دې وجنه بمبارې کوي په مسلمانانو باندې مسلمانانو باندې زای په زای باندې بمبارې دي او هغه خلقو چکم د کافرو په ملکونو کې مرکزونه جوړکړي او ګرځي نو پوه شې چې د الله د دین هیڅ کاروم نه لکړي اوا کوم مقصدی کار شته کم د وجنه چې کافر خلاف دی اګه دای کای نه نه او الزی ارسل رسولو بیل هدا دا الله تعالی ذات چرالې گل له خپل په هدایت کامل سره او په دین حق سره ليزهرو دي د پاره چې غالب کیږي لرا د دین کله پټول دین نو باندې ولو فرهل مشرکون اگر کبد جن مشرکان مشرکان دین بد غنیو ګور دال زمانه د دا جاہلیت دروسوونه او دا غي د ظلمونه یو مو چھ ا گئی بد دین بد گنہ دین توحید قانون دا اللہ دا بغیر بد گنہ اوسم قانون دا اللہ دا پاکستان حکمران دین او قانون دا اللہ اگر اس پر گنی اس پر گنی ترے چھ مو ددی مولی کل دا وحشی قوانین دی داوا وحشی قوانین دی وئی تخ پل وحشی شیوایا وحشی جناوردانہ جوڑ شیوے قوانین ندی تو وحشی شیوایا یا ایوہ اللذین آمنون بیم خطاب والجهادو کی و لکم البشرہ بالنبی والنعم الاخرویت والدنیوی یا ایوہ اللذین آمنون و دیمان خواندانو آیا هل ادل لكم على تجاره ايا اخا يم زتا ستا خبردار درکما زتا استه پدا سيو تجارت باندې چيني جاد بدر در تا حصول اراد عذاب درد ناكنا تؤمنون بالله اغه جهه اغه تجارت دادي تؤمنون بالله شي مان براليت سو پتويد الله تعالى په پیغمبر دغه باندې او جهاد بكوي پلار د الله تعالى کي په خپل مانو نصر او په خپل نفسونو سرا دا غوار کچری تاسو پوئی گئی یاغفر لکم اوله نتیجا ما بکی تاسو تا گناو نستاسو داخل <سؤال> بکی تاسو دوی ما نتیجا او داخل بکی تاسو لرا داس جنتو نو تا چی بای گی با لانده دوونو دا اغینا نهرونا و مساکنا او داخل بکی تاسو لرا دره نتیجه نتیجا داس بانگلو تا طیب تا چی خیستا خیستا باوی فی جنت عدنن پا جنتو نو دا میش گی رای دا د کامیا بی لویا و اخرا سلوره من نتیجه ولکم خصلت ان اخرى یا نعمت ان اخرى او استاد د پارا اوخوررا یو بل نمت بهوي یو بل خصلت بهوي تو حبونهه چې فخواوي به تاسو غې نصر من الله چې مداد به د طرفه دله تعالنا او فتح قريبه او ف حاو غله به غنی مبوي نزدي او نه ره ورکمو مناننوله یا وه الذي دامننو جاهیددو درم ختاب جاهدو مثلل الحوارينو علی پاشي پااس د حواریرو په شانته زیاد وکي یو اي يا ايوالذين امنو او, او ديمان خوندانو شيتاسو ان داديان د دا دين د الله تعالی له څنګه چويلو ايسا ليس ايسا زوي د مريم حواریين ته چې څوک به يم داديان زم ما پترب د دين د الله قال الحواریونا ويلو اه حواریين دا کم خلقو یو قالا چ حوارین و تا زکوی چه دای رنگونه سپینو سپین زک او تا حوارین وای دریم کول دا چه کار د سپینوله به کو یعنی جمع به صفه کول دو دوبیان تارنګې دریم کول دا چه نه کانو حوارین باتن سپینو ن زک او تا حوارین وای خراجه کول دا ده چه منصوبه سپینوه یعنی ده قوم سپین رو منصوبه سپینوه او ده بهتری نه توجیده سپین رو بی قوم اغا مراد قالل حماریونه او ی غسپ را د کوم نه نوان سوله منګ یو امدان د دیندله تالاله پس ایمان راړ یاوي ډاللی د بنی سررائله او کارو کوه کا. بل ډالل پس بس بوتکه منګه کساننو ل را چېمانې راړو په مقابله د دشمنندای کې پهشغی غغاب اوګر زیدل اومونګله دادو کووته م تاازو په دیبان دی چې ظجر بل قولی بله عمل چې کمو عمل نکنه نو غریب انده وینام مکوا دارنګی صورت ممتاز او بشارت د عیسی علی سلام زمنګ په نبی باندې و وبش و مبشرن برسول یا تیم بعد اسم احمد دارنګی ترغيبات الثلاثه ال جہاد فو نهج عجيبه پاری صورت ممتازو پا پا دارنګی صورت ممتاز او په دې قول د باری تعالی نصر من الله و فتح قریب دارنګي صورت ممتاز هو پنوند محمد رسول الله چرا احمدو پاري باندې ممتازو بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم الله اکبر سوره جمعه مکی سوره ته ترتیب د قران کریم کې 62 نمبر دی پس دو سوره صفنا او ترتیب بن نزول کې 110 نمبر دی پس د سورې صفنا دا دی نزول یو شانت دی نو چې نزول یو شانت دی نو زیات او ربطون تاسو ضرورت هم نشته دی بس. علامه سبق تابس داوودو سورته اده انفاق او دې ځای نه الله اکبر دې سورته کې الله رب العزته او استرغیب ور کوي انفاق تا چمال ال غوي نو داوود سوره دا ترغیب الال الانفاق ف ذکر د کسب دا غي د 파را چې د دې د 파را کسب وکا او ګټه او د الله پلار کو لاګو داوا د سورت خلاصه د سورت خلاصه د سورت دا چې سورت د ویسې ده اوله حساب اتم لمبر آیاته پوره او پدې کې اول توحید بیا صدقات د پیغمبر پاک بیا زجر د پنځم کې او اعلان مباهله او دویمه حصہ تر اخیره پوره پایې کې صلاة د جمعې ذکر کوي د پاره د تنظیم د جماعت او حکم بیت تجارت کوي لیل انفاق فی سبیل الله تجارت او کوي چې د الله لاره کې مال اوله وي الله یسبح لله پاکی بیان بی خاص د الله تعالی د پر آس چې پس مانونه کړي او آس چې پس ما کړي ال مالک داسه الله چې بادشاہ دی پاک دی زور اور دی حکمت والا هو الذی صداقت د انبر افاک الله صدقت پیغمبر فاس هو الذی دال الله تعالی هو الذی دال الله تعالی ذات چرابلګ پامیانو کې کہ... یاو پیغمبر د جنساند دینا چلوال لولی علیهم پدای باندي آیاتونه د الله تعالی پاکو دیلرا پاکو دیلرا د اخلاق رازیلون او مل... یو علمو ملک او یو علمو کتاب او تعلیم ورکی د تاند قرانی کریم او په قران کریم کې ذکر ده انفاق ده علی مال اولګوي مال اولګوي ول حکمت او ده سنت او هغه کې ام ترغیب سن د انفاق د چمال اوله غوي و ان كانوا بشكوا د من قبل ما هکې د دینه قام ه په ګمړی سرګندکه و اخرینا او پاکی پاکي اغه نور لره ایوزک اخرینا او پاکي اغه نور رستنو لره منهم د دینه الله ما یا الحق بهم چلاتروسا پورن دی سرا او ځه شوې دې سره او د الله تعالی زورا ورده حکمت والا دا تجویز فضل د الله تعالی دی ورکه بیا الله تعالی را چوکښه والله تعالی حَوَندَ فَذَلُولِیدَ مَثَلُ الَّذِينَ نَحَرُمَ مِنَ التَّوْرَاةِ زَجَرَا مثال دا کسانو چې مکلف کړي شوی دی په تورات باندې او بیای عمل اونکو لَمْ يَحْمِلُوها بیا عمل اونکو پاره باندې نو پشان د خرده پشان دا مثال د خرده بیا حملو چې بارتي اصفار کتابونه یو مُلادې او او الله اکبر کتابونه وی خو ویلی دي مثال الذين هم من التوراۃ مکلف کله په تورات باندې خو بیا یې په عمل نکره نو دغ مولا مثال او دغه ولراو مثال او په شان ده خر دی الله دې مونږ داسې بد <مسید> مثالونه محفوظ کی الله دې زمون عمل د قران او د سنت موافق کو ګرځي الله د یوهودو بارکه خاص نه نه اوسم دګه چې کم ساړې قرآن باند عمل نہ کہ نو هغه دک مثال لکه د خر د پاسه کتاب کې دینو خر په کتاب سپویږي خو بس دغه نو الله د مثال د علما او څنګه بیا ذکر کوي तारीफ څنګه کوي خو چې کله الله فمذمت د علماء سوبان بند راشي نو څنګه بیا مثالونه ذکر کوي چرتوې سپې ده چرتوې خر ده او امیت بچا تفصیل کې چې الله دایلی چې او متخری تخری نه نه مولاته سرګن مولاته خره چې د پخپل علم عمل نکي الله اکبر او دا د پاره ذکر کوي چې دا بد مولیان او خمولیان خم خلق او پیدنی دا نه چې بس توای دا مسله بالکل د قران خلاف او انکار د قران کریم نه چیرې بس ټول باز مولیان را باسي باسي ټول مولیان زمونږ د سر ګولونه دي ګولونه زمونږ د سر ګولونه دي یا خبر اصیح نو دا اصیح نو دا سر گلو نو دی بیسا ما سالو پس دیر دے صفت دا قوم دا قوم آج نز بد دا درو ایا تعالی تا او دا غید آیا تو نو دا اللہ نین فاقو مو او دا اللہ لارکی مال نلگو نو مثال دیر بد دے او اللہ تعالی حدایت نکی قوم ظالم تا یا قول یا ایوها اللزین حادو ایلان مباحلا او تفصیل آل عمران کې تیر شه او دارنګه بقره کې مول کل اوایا یا ايها اللذین هاذو او आकाशانو یوهد یانې ان مسام تم کچلستا صدا ګمانوي چې بشکتا تاسو دوستان د الله تعالی ما سیواد خلکو نه پستم نه او کید مرګ کچری یی تاسو رشتینی والا یا نن نو او تم نن نابونه کی دای هر ګیزو په سبب د راچې مخ کې لېګلې لا سنود دی والا ماں سلی سلیقے مالی جمع کڑے تے انفاق نہ دے کڑے تول ان زان لا وغلین نا کثیرن منل احبار لا یکلون موال الناس بالباطل اغازان دا پار جمع کول لگوے نا تا ودی صورت سراو لگو, لگو واللہ اللہ تعالی عالم دے ظالمانو باندے ظالم اگ سوک چھدا اللہ لارا کے مال نہ لگے وی ور سکھونے لگے ظالم نے قل ان الموت الذي ترغيب الجهاد بهوا بهاك مرگ اغا چ تختي تاسو داغنا فانه ملاقيكم بس بشكرا ملاوي دن کيتا سرا د زمانه د جاهليت ترشو سوره بقره کې او دعا حدم لو يعمر والفصنا دایو ظلم او دایو عاقيده چې اغايبا د دین يریدل د مرگنا بس مرگ با وطا بطخ کاری دا. او چه دیرو مرال را راکله شی او سم خالکه دوست دا وطا کم ده نو یو توپانخ کاری چه وطا را مرگ نو مخلی اللہ وکبر مرگ دام دا زمانی دا جایلیت یو غلط نظریه و مرگ تا خوشال دل پا کار <coughs> ول اوایا بشک مرغ آغا چ تختې تاسو دا غینا فین نو بشک دا ملاوی دن کرے تاسو را بیا به واپس کلیشی تاسو آ غابات شاته چالم ده په غو په کارو باندې خبر بدل کتاب سره تاسو باندې چې تاسو عمل کاو یا ایه اللذین عمل موسوک ایمنل کتمانی لجامل مال وادمل انفاق آ مال مو د مال د پارا او د دا مال جمع کول د فارمو کټمان کو دا غی خبر بندر کی چوالو دین پټکړو دوی مہیسا او پای کی ترغیب دے ترغیب دے ذکر تا او تعلیم تا او ذکر د صلات الجمعہ د فارا د تنظیم د جماعت الله ګورا پای جماعت کی څنګه را جمع کیږي نودارنګي جماعت اوم جوړکا تنظیم اوم جوړکا یا ایو الزی نامنو او دی ایمان خوندان ورکل اچ आवाज وکړي د پاره د منځو پرز د جمع, جمع پس منډه کای تاسو منډه کای جلدی کوي کا ای تاسو اله ذکر الله یا د دا الله تعالی ته چې توحید او انفاق ده افضل تراجم کې شیخ ذکر کوي چیا توحید او انفاق ده وزر البی او پرې د تاسو هغه ستلو خرڅول دا غواره دي تاسو د پارا کچره تاسو پويږي په حقیقت د دنیا باندې فإذا کوزیات السلاتو پس هر کلا چې ادا کړی شي مونځ پسواره شي تاسو هوکم د تجارت لې انفاق تجارت اوکا اوکا تجارت او مال اوګټا د دې د پارا چې د الله لاره کې خرج کې دا الله پلارکه خرج کې دا تجارت لرل انفاق اوګه تدې د پاره چې دا الله لاره کې به پس هر کلا چې پوره ادا کړي شې مونږ د جو موین او تاسو فارشی پزمک کې وتابو او ولټه وي د فضل د الله تعالی نه امام الرمانی معنا کوي مراد ته علم نه او بازي مفسرین معنا کوي مراد ته رزق ده او دا او قول بہتر دے اولٹا و ایتاسو در رزق در فضل دا اللہ تعالینا در رزق دا اللہ تعالینا یاد کئی اللہ تعالی, اللہ تعالی لرا کسی را دیر خامہا چتاسو کامیاب شئی و ایزا را او تجارتن او ہر کلا چووی نی دے یو تجارتو یا یو تماشا لوبا کر ورشی الیہا دیتا او پرید دی تالرا قائما اولادا اللہ اکبر تنبیده پا مومنانو بانده یو کافی لرا غلوه نبی علیه صلاة و سلام اللہ اکبر خدبه وی او خدبه نبی علیه صلاة و سلام وی آخلک اغیط لارلو او نبی علیه صلاة و سلام دغس پاتشو ندایا تو نرالل او تنبیم مومنان لورک داس مکه وی او دین دام علوم شوا چه خدبه پا مومنانو بانده قول اوایا ما ارسو اند لایچ د الله تعالی سره دی غره دی او دا تجارت نه والله والله تعالی غره دې روسي ورکاون کونه غره دې دروسي ورکاون کونه امتیازات د صورت فرائض نبی عليه الصلاه والسلام آئے کول پدی صورت ممتازو دارنګي تشبید علماء سود حمار فرا د خر سرا پدی صورت ممتازو مباهله مع اليهود پدی صورت ممتازو حکم دو جمعه زکر کوپ دی صورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون سور منافقون تری ساٹھ لمبر ترتیب که پس دو سور جمعه نا او ایک سو چار لمبر دی نزول که پس دو سور حجن اللہ اکبر رابط دما قبل سردا علتا زج روپ منافقینو بانده ندل تام دک کس زجر ده په منافقینو باندې دارانګه سوره جو معا کې الله ذکر ده مونږ د جمعه او شو ندل توای لا تلکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر الله دل یاداش دا لا نه مودا مالونه او دا اولاد مو چتمنه نه کی غافله مون نه داننګ يلته وی والله خیر الرازقين نو دلته وی ولله خزائن السماوات والارض ترنګ الته صفد پیغمبر پاک ذکر کو صفد پیغمبر پاک چھ ا بس س کرون کہ فرائض د پیغمبر پاک یتلو علیہم آیاته اغه ذکر کڑ نو ذکر کئ چې ګوره سراده د دورا پرایزو د انجام ورکول نه باوجود د منافقینو په لیتو ته ګوره دی سمرلوې په لیتي دارنګې الته صفات بد دو لا سو سوز ذکر کړه نو دلته کې صفات بد د منافقینو ذکر کئ او دا او صافه قبیحا اغه ذکر کئ دارنګې الته دا ذکر کړه وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یاد کړئ الله تعالی لر ډېر نو دلته وی لاتل حکم اموالوک ول اولاد وکمان ذکر الله د دې یاداشنا امو غافلن کی دې یاد دلانه داوود سوره ته دا ترغیب الى الانفاق ترغیب الى الانفاق والزجر لا ينفقون على اخوانهم ترغیب ده انفاق تا وزجر ده آکسان تا چه مسلمانانو بانده مال نلگئی زجر اغیلا خلاصت سورت اول رکوکه اتلس پلیتای د منافقینو ذکر کای او دویم رکوکه او دویم احسد صورت کې ترغیب الی الانفاق قبل الموت چې د مرگ نه مخکې مخکې مال ولګوي اذا جاء المنافقون اركل اچ راشتا تا منافقان قالو نو ايبدین نشهد انک الا رسول الله قالوا ای ودی نہ شھادو منگا گواہی کو نہ شھادو قسم خرمگا ان نکا تش بشکۃ الرسول اللہ هغه خا پیغمبر د الله تعالی او الله تعالی پوهه پدی به نشی بشکۃ الله تعالی پوهه د پدی بشکۃ رسول الله تعالی دا جمله مؤتریزہ ادخال الہی د پارا د صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الای زخوا پوئما ګوره د آیات کریمه کی ګڼ توجيهات دی آو توجی ها تو غنپدی صاحباندې لیکن یو توجی کوم اسانا چاې باندې ستراز او غیره ناراضي دا, دا آیات نشهد انک الا رسول الله دا آیات لمر اوم سره لګي او دا تم سره چره دا وې چې لاتون فیکو الا من عند رسول الله حتا ينفذو دا رنگه آی لین رجانا ال المدینه تی لا یخرجنا العاز منھا الازل د دې آیات تو د سوال لګی من قسم کوم قسم کوم چې ته د الله پیغمبرې الله تعالی وای دای په دې خپل قول کې بلکل دروغ جندی دای په دې خپل قول کې بلکل دروغ جندی چې دا قول دې چې دای وای همو لذينا يقلون لا تنفقوا رسول الله پدې کې بالکل دروغ چني ایزا جاک المنافقونا ارکلا چه راشیطا تا منافقان قالونو ایبا دی نشہدو قسم کومنگا گوائی کومنگا دا چه بیشک تا رسول اللہ تعالی او الله تعالی خفوا دے پدی چه تا رسول اللہ تعالی لے اللہ تعالی گوائی کئی پدی بانے چه بیشک منافقان دروغ جندی اول پلی دروغ جندی پدی خفل قول کئی چه دی وائی همو ملل چې یي ویلونه لا تنفقوا ولا بنذر رسول الله دې کې دروغجن دي دارنګې لا یخرجن دے کے دروغ جننے اتخذو دینا فلتی اتخذو ایمانو نیولیدی دای قسمونه خپل جنتن ڈالونا د خپل مالونو او د حفاظت د پارا د ځان دا بچاو دا د پارا غي ڈالګر زوري تش قسمونه د دروغو پس صدو پس من ایکل خلق لرا دایما فلتی پس من ایکل خلق لرا د لاره د تعالی نا یا من شودای پخپلا د لارې د الله تعالی نه انهم سلورمه پلیتی انهم بهشکره سا اډل بده مااسو یا ملونا شودای عمل کوي نو ری پلیتی یډيري دي ذالیکا به انهما پنځما پلیتی ذالیکا داسباب دغه تش ایمان رال ثم کفروا بیا کوفروا ثم کفروا یوم اندا ا يرتدوا مرتدوا پس دا غینا او دا یو جماعت د منافقین ناره ته اشاره یا کافروا کوفروا کا معنی کوفر ظاهر شو پجبو باندې او کوفر ظاهر شو اغه نه معنا ظاهر یا کفر کوفر لرا په خپل جواب باندې یا ایت اشاره دا آمنو ثم كفروا چې آمنو عین د المؤمنین کافروا عین درو اسایم او شیاطین لکه بقره کې تیر شیو ذا له خوله زینامننو کالووه من نه ای دا خللو علاشا غېته شاره ف تووب پ شپګمه پلیتي په مرله شو عله کولوې پهزلوونه ددی باندې پههله یا ف کوونه پس نهدوږې دای په قآی کنیباندي وزاره ا ته هم ومهپلیتي هرر کله چې ته وې دالاه تا عجب که بواچه تاله را جسمو ناده دایی دای طول ما اغا که عرصه چه خرچکی نو اغا پا دی بانده خرچکی چه بس جسم می خوشی و تکڑا شم و بس لاحیب و شاہیم شم و این اقولو اتم پلیتی و این اقولو کچری دای خبری کویت تاسم ما لقول مغوگبگ دیتا لقول موناده دیتا دا قسمونه ویو لویل لوی خبر مونږه دا کار کوي دا څلکه څنګه چې مخ کې باسونبینم شدید دوزه بډیر زیاتولین تو وتره شو چې دا خور د تکلا صړې ده هو مولا دوو الله یول سم فلیت هو مولا دوو دا دکامل دښمنان د دین د الله فظارهم ځان بچ کړه دینه قاتلهم الله بعدشون Ha, hum, آو کانا نهما پلیتی اطمه پلیتی کانا هم خوشوب مصنده گویاک نهما پلیتی گویاک دا منافقین خوشوب مصنده لرگی دی مندی دی مصنده دیوال تا ادروله شوی دیوال تا ادروله شوی یا مندی دی دی دی دی دی او گور دا ولی تشبید دیوار کئی دازه خو لحیم او شخیم بتا تخکاری تو جب که اجسامو هم خو آغا مندائی چه کل ساڑه او باسی چه تا میرا که او رایڈی و دیوال تے او درائی نو آغا چه کم طرف اوچ شی نوار طرف تراشی نو آغا نوی بل طرف تلارشی او چیگی نا نو چه پا بل طرف اکی نوار بل طرف تراشی نو که بازوگان تے جوڑے نوار نو تے جوڑے نجوڑے گی نو کچای نو چیګیمنا بلیګیمنا ډېر سخت وي او د نننه چوغور نو ډډوي هغه مونډای دي <متحدث> دغه منافقین دغه <متحدث> مونډای دي <متحدث> اځه کوه ته ګور نو خو توجبو کاټ سامم غټ غټ وي خو د نننه په ډډوي ډډو خو شوبو مسنندا <متحدث> اس په ایمان په پکینی الله اکبر یاحسبونا لسمه پلیت دی دغه یاحسبونا ګمان کوي کل لسویحت انده هر اعلان جنگ علیهم پخپل زان بانده یا کل لسویحت انده هر چغی ده هر آواز پخپل زان بانده چه بس سود رازی نو دیوائی گی نه کوس په ما باندې بس زما بارا کې وچه صورت رازی اوبه سوس په زمما منافقت خکاره کیږي یا چې کم اعلان د جنگ کیږي نو په خپل انچ ويس په بیاجی عدالت لغواړي هو مولا دوو دی اوله سما پليتي هو مولا دوو کامل دشمنان د دین د الله فظهرهم ځان بچکاته ردینا قاتلهم الله دول سما پليتي فلا نتقلي دي دایلر الله ان يو فكونا دار لسمه فليتي ان نايبكون كم طرف تا اړول کېګیدای د حق نه باطل تا وا اذا